Iată o chemare Ca să fim poporul minunat Al lui Dumnezeu și slava-i mare Să o vestim oriunde și mulțumim sublim El-nitate și sfânt și în și pe pământ, el și sfânt. Aici este emisiunea creștină de radio Evanghelia Lumina Vieții. Pentru următoarele 30 de minute veți asculta lecțiunea 59 adusă prin preotul Valeriu, realizatorul acestui program. În cadrul acestor lecțiuni noi studiem sau mai bine zis medităm împreună cu preotul Nicuriță asupra noului testament al Domnului nostru Isus Hristos luând versetele în mod individual urmate de o mică meditație asupra fiecăruia. Din programul de astăzi ne va lepsi istorioara cu care obișnuim să facem deschiderea programelor Astfel că după o rugăciune vom începe meditația noastră asupra versetului 14 din Evanghelia după Matei capitolul 7 Verset asupra căruia am avut o serie de gânduri cu prilejul lecțiunii precedente Cărora le adăugăm și pe cele de astăzi Doamne Dumnezeule, cerem bine cuvântarea Ta asupra minutelor care urmează și pe care le vom petrece în jurul cuvântului Tău cu un de înțelegere, de pricepere și de dorință de a împlini voia ta în fiecare inimă, aducându-ți slavă, cinste și mărire care ți se cuvine. Amin. Ca din țămar. Și acum, în curs lecțiunii noastre de zi, ne vom apropia de cuvântul lui Dumnezeu și anume de versetul 14 al Evangheliei după Matei, capitolul 7, din care am avut o serie de gânduri cu prilejul lecțiunii precedente, gânduri cărora trebuie să le adăugăm și pe cele de azi, acestea putând fi transmise la vremea lor din motive de timp. Așadar, versetul 14 spune, Dar strâmtă este poarta, Îngustă este calea care duce la viață și puțini sunt cei ce o află. Este vorba deci despre calea fericirii, cale a cărei intrare se face printr-o poartă strâmtă. Despre o cale îngustă vorbește și Cartea Sfântă a Perșilor, care se numește Zenda Vesta. Ea spune așa. Cei drepți merg pe o punte construită de ormuz, ormuz fiind Dumnezeu în limba lor, strălucitoare ca un diamant strălucitor, ascuțită ca ascuțișul unei săbii, iar la capătul punții îi așteaptă un înger în aripat frumos ca o fecioară de 15 ani și le spune Eu sunt lucrarea ta, eu sunt adevărul tău, eu sunt propriul tău suflet sculptat de tine însuți cum l-a așteptat arduizuri pe zorastru. O anumită parte de adevăr este cuprinsă și în acest citat. La desăvârșirea făpturii celei noi, din cel credincios, contribuie și el, credinciosul, prin faptul că se păstrează prin credință și veghere în Hristos. Intrați pe poarta strâmtă. Îngustă este calea care duce la viață, lată este calea care duce la pierzare. Două sfârșituri de căi. Unul din ele e pierzare, întuneric, deznădejde, moartea păcii și a oricarei nădejdi pentru veci dar mai ales este pierderea vieții de pline a vieții veșnice celălalt sfârșit este iertare de plină de păcate, pace de plină sfințire, viață veșnică, locuirea pentru întreaga eternitate împreună cu Domnul numai două căi una este lată, plăcută la prima vedere, plină de lume și de plăcerile ei o cale înflorită dar vai, sfârșește într-un prăpădnă praznic. Cealaltă cale e adevărat, e strâmtă, plină de primejde și de dușmani. Pe ea merg foarte puțini, greu este urcușul ei și adeseori spinos, dar la urmă sfârșește în eternitatea împreună cu Hristos. Numai două porți, una e largă și se cheamă Euul meu, dorințele mele, dreptatea mea. Cealaltă poartă e strâmtă. Numele ei este Hristos, încrederea în El și lepădarea de mine, pocăință față de El și călcarea pe urmele Lui. Să intrăm de bunăvoie pe această poartă strâmtă și să mergem cu ajutorul Domnului sus pe această cale îngustă ca să fim fericiți cu Dumnezeu acum și pentru totdeauna. Amin! Dăm citire acum versetului 15 din Matei, capitolul 7, unde Mântuitorul nostru drag ne dă următoarele învățături. Păziți-vă de prorocii mincinoși, ei vin la voi îmbrăcați în haine de oi, dar pe dinăuntru sunt niște lupi răpitori. Haideți împreună cu preotul Nicuriță, care este alcătuitorul acestor meditații, să găsim câteva gânduri de folos pentru sufletele noastre și în versetul acesta. Multe curse a întins vrăjmașul pentru a prinde pe și Domnului. El nu face altceva decât urzește la planuri și curse pentru a înșela sufletele. Unele din cursele sale cu care face cele mai multe victime este cursa prorocilor mincinoși. Domnul Iisus ne învață să ne păzim de ea ca de cea mai periculoasă. Prorocii mincinoși vin în numele lui Dumnezeu Spun cuvinte ca din partea lui Dumnezeu, dar de fapt ei fac lucrarea vrăjmașului, lucrare de încurcătură și de întuneric. Prorocul Ieremia a luptat mult împotriva prorocilor mincinoși. El însuși spune, nu ascultați cuvintele prorocilor care vă prorocesc. Ei vă leagă în închipuiri zadarnice, spun vedenii ieșite din inima lor, nu ce vine din gura Domnului. Acesta este versetul 16 din Ieremia 23, iar la versetele 31-32 spune el mai departe Iată, zice Domnul, am necaz pe prorocii care iau cuvântul lor și îl dau drept cuvânt al meu. Iubiții mei, pentru a putea cunoaște un proroc mincinos, Domnul ne-a dat două semne clare. Unu. Prorocul sau vorbitorul care spune și ceea ce spune nu se împlinește în primul rând în viața lui, este un proroc mincinos, un vorbitor mincinos, unul care încurcă lucrarea și calea lui Dumnezeu, vezi Iov, cartea Iov 42 cu versetul 3. El vorbește despre sfințenie, dar în viața lui se săvârșește păcatul. El vorbește despre dragoste, dar inima lui este plină de ură. El vorbește de pace, dar inima și întreaga lui viață sunt tulburate și pe oriunde merge răspândește tulburarea. Prorocul mincinos vorbește despre o împărăție viitoare, dar inima lui este prinsă cu toată puterea de pământul acesta. Domnul Iisus spune că după roadele lor îi veți cunoaște, ne arată la Matei 7 cu 16, adică după trăirea lor. Fățarnicii niciodată nu sunt lucrătorii lui Dumnezeu Chiar dacă ar avea talente strălucite Și chiar dacă ar ști toată Biblia pe de rost În lucrarea Duhului Sfânt sunt primiți numai oameni duhovnicești După cum spune un proverb arab Nu oricine s-a mânjit cu funingine pe ochi este fierat Iar cartea didahire spun că Orice prooroc care învață dar nu face ceea ce învață este un proroc mincinos De câte ori vorba aceasta de proroci mincinoși Este aruncată tocmai celor ce nu sunt așa De către aceia care ei înșiși Sunt de fapt proroci mincinoși Ei care învinuiesc pe alții Domnul Iisus n-a lăsat această vorbă Să o înțeleagă fiecare cum vrea Ci a dat deslușiri Cum nu se pot mai lămurite Dar vai Oamenii nu cunosc aceste deslușiri și de aceea întrebuințează vorba aceasta și acolo unde nu se potrivește deloc. Spune Domnul Iisus aici, vin la voi îmbrăcați în îmbrăcăminte de oi, iar pe dinăuntru sunt lupi răpitori. Deci, cine nu urmărește luminarea ta, ci banul tău, punga ta, folose materiale de pe urma ta, acela este un proroc mincinos, fi sigur de lucrul acesta Și vai, câți dintre aceștia găsești mai la tot pasul Nu este de mirare însă că întrebâințează față de alții O vorbă care tocmai pe ei îi lovește Dacă ai să intri să vizitezi un balamuc Să nu te miri dacă unii din nebunii de acolo Te vor arăta cu gegețul și te vor numi nebun Al doilea semn pe care ni l recomandă Domnul Isus Hristos pentru a deosebi un proroc mincinos de unul adevărat este acesta. Nepotrivirea a ceea ce spune prorocul sau vorbitorul cu cuvântul lui Dumnezeu. Deci când un proroc sau un vorbitor îți spune lucruri care nu se potrivesc în totul și în tocmai cu cuvântul lui Dumnezeu, să fii sigur, ai de a face cu un proroc mincinos, păzește-te. Trebuie să fie limpede în mintea oricărui credincios al lui Dumnezeu că... Tot ceea ce nu se potrivește cu cuvântul scris al lui Dumnezeu vine din cealaltă sursă și nu mai e decât una, satana. Veci vine de la prorocii mincinoși. Cuvântul Domnului singurul este adevărul. Ceea ce nu se potrivește cu acest cuvânt sfânt este minciună. Oricine l-ar spune și cât de vechi ar fi. Cele din arătări ale rătăcirii sunt cele de mai multe ori mici. Iată un lanț de adevăruri. Diavolul scoate însă una din verigi și atunci lanțul se face bucăți. Adeseori ni se vorbește despre dragostea creștină cu care trebuie să acoperim pe cei ce ne fură Evanghelia. Nu, ni se recomandă să fim cu băgare de seamă când judecăm. Adevărulile pe care vor ei să ne le ia sunt însăși viața noastră și nu putem să le lepădăm pentru că a le lepăda înseamnă a lepăda Evanghelia. Ele fac parte din planul adevărului care ne-a fost descoperit. Satana știe că noi n-am primit niciodată să le pădăm o roată de la carul Evangheliei și de aceea, în vicleșugului, ne cere să-i dăm numai un cui de la osie. Dumnezeu să dea robilor săi înțelepciune pentru ca niciunul din ei să nu fie amăgit prin șiretlicul vrăjmașului. Veacul de-a rândul ar putea să ne învinuiască dacă lăsăm ceva din Evanghelia slăbită. Până vine Domnul, Evanghelia ne este încredințată nouă. Voim noi să fim niște ispravins necinstiți? Nu, de aceea să păstrăm tot adevărul Evangheliei așa cum ni l a lăsat în tot cuvântul său. Iată îndemnul și porunca Domnului. Cine a auzit cuvântul meu să spune în tocmai cuvântul meu. Pentru ce să amesteci paiele cu grâul, zice Domnul în Cartea Ieremia 23 cu versetul 28? Să nu amestecăm deci cuvântul lui Dumnezeu cu alte învățături care nu sunt în el, căci din pricina amestecului ni se va trage moartea veșnică. Chiar și la animale când este vorba de educația de a distinge plantele folositoare de cele dăunătoare nu se referă decât la plantele pe care ele sau strămoșilor le-au întâlnit în mod obișnuit. Pentru plante noi, instinctul le lipsește. Oile care se importă din thinking mor toate fiindcă nu se știu păzi de plantele care le sunt dăunătoare. Să ne păzim, iubiților, de tot ceea ce este străin și atunci vom fi feriți de multe nenorociri. Una din cauzele principale ale falselor prorocii este dorința instinctivă de a înainta cu curentul. Trebuie să pui adevărul mai presus de toate însă dacă vrei să reziști. Cine-și dă silința ca să nu iasă din ochii marelui păstor al oilor, adică Mântuitorul Isus Hristos, așa cum ne este prezentat în Evanghelie, acela nu are de ce să se teamă de păstori și de proroci mincinoși, căci el însuși păstorul îi păzește de primejdie. La versetul următor, versetul 16, Domnul Iisus Hristos, în capitolul 7 de la Matei, ne spune Îi veți cunoaște după roadele lor, e vorba de prorocii mincinoși, Culeg oamenii struguri din spini sau smochine din mărăcini? Iubiților, în versetul pe care tocmai l-am citit mai înainte și asupra căruia am terminat meditația, în versetul 15, deci, Domnul vorbește despre proroci mincinoși care vin îmbrăcați în haine de oi, dar pe dinăuntru sunt lupi răpitori. Un proroc mincinos are înfățișarea unui proroc adevărat la prima vedere, dar dacă stai și-l asculți și îl cercetezi cu deamănuntul, descoperi realitatea. Când eram copil, am văzut la un circ o orchestră compusă din patru elefanți. Unul cânta la flanșetă, altul bătea toba și ceilalți doi iarăși la câte un instrument. Am rămas uimit văzând această minune. De fapt, însă, nu era minune. bieții elefanți erau cu totul străini de ceea ce făceau. Ei fusese rădresați timp îndelungat ca să mânuiască pentru câteva clipi aceste instrumente și, mai mult de atât, nu știau. Dacă nu i-ar fi instruit zilnic, n-ar mai fi fost în stare să mânuiască instrumentele, ci ar fi fost elefanți ca toți elefanții. Nu era în firea lor să cânte, ci totul se făcea artificial și forțat. Un pericol mare este pentru om să se dea drept ceea ce nu este să se dea drept credincios și să nu aibă, de fapt, nimic a face cu credința. Omul este tentat să se arate creștin și totuși să nu-l cunoască pe Hristosul cel viu și adevărat. Domnul Isus, care a văzut pericolul acesta când a previnit pe ucenii să se păzească de prorocii mincinoși, ne spune și nouă să ne uităm la roadele lor naturale, nu la cele artificiale pe care și le agață de pomul vieții lor. Didahile spun că proroc adevărat este acela care are purtările Domnului. E un pericol pentru noi toți care ne ocupăm cu cuvântul Sfânt al lui Dumnezeu. E un pericol dublu și anume să încercăm să facem ceea ce a spus Domnul fără să fim ceea ce a spus El, să fim în viața noastră personală. Să încercăm să introducem pe alții în împărăția lui Dumnezeu fără ca noi înșine să fim în ea. Este pericolul acesta să căutăm să impunem structurii noastre vechi învățătura cea nouă a Evangheliei. Suntem tentați să împodobim firea veche, firea cea de lup, cu haine de oaie. Suntem mereu în pericolul să dresăm elefantul sălbatic din noi pentru a cânta cântecul harului. O, oh, ce pericole mari sunt acestea! Ne înșelăm și pe noi și pe alții. Domnul Iisus nu vrea numai să ne învețe, ci să ne mântuiască din felul nostru vechi și păcătos. Vrea să ne dea o nouă fire, vrea să ne dea însăși viața lui, vrea să ne nască din nou. El n-a venit să peticească viața ce veche, ci să ne dea o haină nouă. N-a venit să agațe roadele duhovnicești pe pomul vieții noastre firești, ci să ne altoiască? N-a venit să ne facă buni la suprafață, ci să ne facă buni în însuși structura noastră. Dacă ne bazăm numai pe logică, fără să verificăm faptele, ușor putem să greșim. Cunoașterea adevărată este numai aceea care are la bază fapte. Iată câteva din proverbele popoarelor care ne vor ajuta să înțelegem și mai de această problemă. Un proverb australian spune «Dintr-un sac cu cărbuni nu poate ieși niciodată praf alb». Un alt proverb chinezesc «Omul înțelept vorbește din faptele sale, cel prost prin flecărarea lui». «Tare la Muget n-a fost niciodată o vacă bună de lapte», spune un proverb englez. Un alt proverb chinezesc spune, sufletul n-are taine pe care purtarea să nu le descopere. Și încă unul englezesc, pisica cea mai bună este cea care prinde șoarici mai mulți. Pentru a cunoaște așadar, pentru a cunoaște bine pe om, privește la faptele lui, la umblarea lui, la motivul acțiunilor și al lucrurilor în care își găsește plăcere. Cine încearcă să trăiască învățătura Domnului Isus fără a fi născut din nou, nu va putea. Pretutindeni, printre cei care se ocupă cu Biblia, se au gemete ca acestea: E imposibil să trăiești ca Isus. Și să știți, au dreptate: Cu firea veche nu se poate trăi viața lui Isus. Cu adevărat, spunea un misionar creștin în India, Stanley John. Am impresia că l-auți suspinând pe Domnul Isus în încheierea predicii de pe munte și spunând, «O, voi veți lua cuvintele mele și le veți impune vieții voastre vechi. Veți interpreta greșit, veți constata că sunt imposibile și le veți părăsi ca inaplicabile. Voi nu vreți să mă lăsați să fac eu lucrul acesta pentru care am venit, să fac eu în voi ceea ce v am cerut. Voi împărțiți hainele gândurilor și ale ideilor mele între voi și le veți purta ca niște creștini, dar mă veți lăsa să mă chinuiesc pe crucea vieții voastre vechi. Încheia citatul. Numai Hristos, altoit în viața voastră lăuntrică, face viața asemănătoare cu alei, adevărata viață naturală de credință care rodește roadele plăcute ale Duhului Sfânt. Când Hristos este în sângele nostru, atunci este și în lucrarea noastră și tot ce facem poartă chipul și mireasma Lui. Toți ne vor cunoaște că suntem lucrarea Lui, că El trăiește în noi și noi vom cunoaște pe toți cei ai Lui fără a da greș. Este foarte frumos lucru ca cineva să sporească înăuntru. Dacă însă toată roada este numai înăuntru, atunci trebuie să fie curățat ca să poată aduce roade și în afară. O adevărată a lui Hristos nu este scrisă cu o cerneală care nu se poate vedea și după aceea pecetluită, ci este cunoscută și citită de toți oamenii, cum spune Apostolul Pavel. Un pom care e sădit de mâna Domnului poartă roadă spre cinstea și slava lui văzută de cei ce sunt în jurul acestui pom. Îi veți cunoaște după roadele lor. Deschide bine ochii trupești și duhovnicești și vei cunoaște cu ușurință și răul și binele. Cunoașterea te va feri de păcat și de rătăcire. În continuarea limpezirii aceluia, subiect Mântuitorul ne spune în versetele 17 și 18 de la Matei 7 următoarele. Tot așa, orice pum bun face roade bune, dar pomul rău face roade rele. Pomul bun nu poate face roade rele, nici pomul rău nu poate face roade bune. Iubiții mei, din ouăle de șarpe, chiar dacă sunt clocite de porumbel, tot șerpi vor ieși și din ouăle de porumbel, tot porumbei vor ieși, chiar dacă le-ar cloci uliul. Oricât de mult ar sta firea veche în bătaia razelor soarelui dreptății, adică Domnul Iisus, Ia tot fire veche rămâne, gândurile și faptele ei tot rele sunt. Zeci de ani poți duce firea veche la adunările copiilor lui Dumnezeu, să fie încălzită în focul dragostei Ești și să fie hrănită cu pâinea vie adevărului. Ea tot neschimbată rămâne și va naște numai ceea ce este felul ei, faptele păcatului. Oricât de multă apă, sodă și săpun ai întrebuința, ca să albești un negru din Africa, tot nu se va albi. Firea păcatului nu se schimbă făcând baie în apa cuvântului lui Dumnezeu, ci moartea este leacul ei. Vița sălbatică trebuie altoită și numai așa va face roade bune și dulci. Ca să facem și voia noastră și voia lui Hristos nu se va putea niciodată numai murind față de noi înșine, adică renunțând desăvârșit totalmente, absolut la voia noastră ca să o facem pe a lui, prin nașterea din nou, numai așa putem să facem faptele lui, căci atunci vor fi făcute de Duhul Său Cel Sfânt în noi, punându-ne de acord cu el. Ideile minunate ale Evangheliei, prin putere, când sunt întrupate într-o viață și poți cunoaște pe cel născut din Dumnezeu după întruparea Evangheliei în viața lui. Cine este din firea Evangheliei, face lucrurile Evangheliei, cum spune Plutarh. După cum atunci când latră câinii te gândești că ei nu fac decât ceea ce-i firilor, tot astfel dacă atunci când vezi oameni răi, te gândești că aceste răutăți sunt inerente firilor, vei înceta a-ți grămădi în suflet lucruri supărătoare. Pomul bun face roade bune, spune Mântuitorul. Numai acela e cu adevărat bun care este născut din marele bun, din Dumnezeu. Numai acela este lumină care este născut din soare. În versetul următor, versetul 19 din Matei, capitolul 7, Mântuitorul spune Orice pom care nu face roade bune este tăiat și aruncat în foc. Așa după cum pomul nu poate fi cunoscut decât într-o anumită perioadă a anului, atunci când se coc roadele, tot așa și omul nu poate fi cunoscut deodată, ci numai când sosește vremea potrivită. Există o vreme a roadelor când nimeni nu se mai poate ascunde. Nu pentru toți e vremea la fel, pentru unii mai devreme, pentru alții mai târziu, dar vremea căutării roadelor vine pentru fiecare. Dacă vrem să cunoaștem pe cineva, să așteptăm vremea roadelor și sigur nu ne vom înșela. Fiecare om produce ceea ce este potrivit cu natura lui. Cine are natura nouă, firea lui Dumnezeu, cine este născut din el prin pocăință și botez, va rodi o viață asemănătoare cu a lui Dumnezeu, după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, adică va lucra cum lucrează Dumnezeu. Cine însă are natura păcatului, natura lumii, cine însă se călăuzește tot după voia lui, la fel se cunoaște, gândește cum gândește lumea și lucrează cum lucrează lumea. La vremea roadelor, când se va dovedi felul pomului, stăpânul își va înfige securea la rădăcinea lui, îl va tăia și îl va arunca în foc. Orice grădinar, când își taie un pom, chiar și așa tăiat, îl folosește pe focul unde el se încălzește și își face mâncarea, deci nu un foc zadarnic, ci unul folositor. Tot așa s-ar putea spune și despre oamenii credincioși neroditori. Ei sunt tăiați din grădina lucrarea Domnului, dar sunt folosiți ca pildă negativă pentru alții. Cel rău slujește ca preț de răscumpărare pentru cel neprihenit, spune cartea Proverbe 21 cu 18. Ei sunt poși pe focul pe care și l-au ales, adică păcatul, dar ca să slujească de exemplu celorlalți. Iuda a fost un caz tipic în privința aceasta. Și chiar și Imeneu și Filet și Alexandru Căldăraru și Dima și Diotref, toți au fost puși pe focul exemplului propriu. Dacă nu slujim ca pildă pozitivă, slujim ca pildă negativă, dar tot slujim cauzei lui Dumnezeu. Dacă pomul nu face roade bune, va fi folosit pentru foc. Iubiți ascultători, la punctul acesta încheiem textul lecției 59 din partea emisiunii creștine de Radio Evanghelia Lumina Vieții dorin ca fiecare ascultător al acestei emisiuni să devină dimpotrivă în locul unui exemplu negativ, să fie unul pozitiv, prin procesul naștere din nou și pocăință amin. Cu Here, my She.